Був тут іще один чоловік, на бресклому обличчі якого глибоко гніздилися тьмяні, позбавлені будь-якого виразу очі. Його я не знав, та щось підказувало, що він не належить до цієї компанії. Швидше він був подібним на чиновника, хоча жоден службовець при здоровому глузді добровільно відвідувати цього будинку не буде».